Я втомився від поезії. Для мене поезія – це пекло. Може, ви просто граєте не за ту команду? Яків замовк. Богусе, а ви любите розказувати історії? – спитала Йоланта. Я страшенно люблю красиві історії.